a oh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatun wa salamun ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të gjitha falëndrimet, lavdërimet, adhurimet tona të ken Allah të mëdhenuar. Allahun Azzeveli falenderojmë për të gjitha të mira që na i ka dhënë. Elohim Allahun Azzevel që të na bën ngarëp të ti <totipasik> falëndërues, të na ruaj nga çdo e keqje, të na mbron nga çdo devim, lajtje. Dhe të nëbën nga ata që dalin nga kjo botë faqebardh E takojnë Allahun Azogel me ftyrë të mirë dhe me punë të mira Salavate tona dhe salame qofshmi Muhammedin Aleyhi Salatu Ves Salam Bi të dërguar në fundit Bi atë që Allahu Gjellewala dërgoj që njerëzve Tua mësën rrugën dherit e ka Allahu Azogel Dhe Allahu i mënuar Kushtëzaj pranimin e vepreve Të cilat kryhen për mes rrugës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ju darsu paqja dhe bekimet e Allahu qofshin me familjen e tij, me shokët e tij dhe mbi të çdo ata që ndiqin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Pas falënderimit të Allahut, Allahut Azza Xel, ndihemi obliguar që ta falënderoj edhe imamën e xhamisë, hollakasimin Allahu e shpobleft, për ftesën për ndërrim bashkë me ata studentë që na kanë ftuar dhe gjithë juve që keni sabër dhe ga disëmëri për të ndegju për disa qasë dhe disa fjallë. Parese të filloj të i përmendë një disa pika që kam dëshirë se bashku të i trajtojmë dhe të përkujtojmë i se bashku me to, me duhe që të ashprej një knjacitë pasachme, jo të njështë, Se duhet me e thonë këtë fjallë, se është të rejni Për me të vërtit Po e ndikë në si Që me një vend Rrugës dë kardhë, gjamijet të ndërtuara E të bukra, e të regulluara Kjo gjamij këto Jep me kuptu se Në këto vene ka njerë që Edojnë Allahun Azogjel Edojnë Përgamerin Sallallahu Aleyhu Sallem Nga se nuk ndërtu në gjamijet Dikur që nuk edhënë Allahun Azogjel Ata që edhënë Allahun e dojnë adhurimin Allahu Azogel këta shpenzojnë nga koha shpenzojnë nga mundi shpenzojnë nga bugjeti tyne për të ndërtu shtëpia ku madhënohet Allahu Azogel ku përmendit emni ti pra nështë në kur që ka thonë pejgamberi sërë Allahu a.s. men bena lillahi mesjiden bena Allahu lehu bejten fil gjenne ku shëndërton një gjemi për hatër të zotit që aty mu përmendit emni Allahu Azogel atëherë Njerëzve të tillë u ndërton Allahu nga një shtëpi në xhenet. Elas Allahu xhenlevala që gjithë juve që keni kontribuar dhe kontriboni për këtë xhami dhe për tjera, Allahu ju ndërton shtëpi në xhenet të shpërblimet më të mira. Dhe që duke i ndërtuar këtë xhamia me tulla e me tjegulla e me çiment, të ndërtohen edhe më njerëz që vin këtu me ufale me adhyrë Allahut në xhenet. Prandaj lutso Allahu xhenlevala që xhamia juaj të mbushën dhe të përmanden këto vana gjithmonë në emrin e Allahut azza xhel. Emre ati që në ka kryu Emre ati që në furnizan Emre ati që kujdesit për neve Andalës Allah në gjendevala që në gjuhë tona Në zemra tona Të jetë gjithë mund i përmendur Allahu të baraka vëtë Ndësa e që përdu me e thonë Lenzet ndërruar në këtë kohë Të kufizuar dhe të shkur Përshka këtë namazit të gjumas Dhe ezanit të gjumas është një tem që më ndaj Në asë një moment Dhe kur nuk lodhet besimtaritë së ndëgjuar i këtij. Nuk mrziten kur, gjithkaq çef me nguk këtij. Për sa sy ka çef njëri me nguk gjithkëtij, për shkak se njëjtën ton dëshira jon më e madhe si musliman, çef jon më i madh. Qëllimi jon final është që na të arrijm atë që flet për te këtij. Çfarë është ajo? Na këtë që më çef me dashur Allahu azza wa jalla. Cili punj njerëzve nuk ka qeh me dashur Zoti vet. A ka dikush në lirë që thot, unë s'ka pasur me dashur Zotin e Maut. S'ka asnjëri aftë. Spakun mes të muslimanëve nuk ka, nuk guxon me pas. Të gjithë ju këtu që keni ardhur kë gjaamit që veni, apo keni qeh me dashur, këq njerëz me dashur keni qeh. Po edhe mos me dashur dikush, s'ka bo, më bos, s'po don, apo e rëndësishme është që Zoti më dashur. Pra ndaj me në da është Allahu Gjallahu Ala, është një qëllim final, është një synim joni, është një dertë joni, që na e kena gjithmonë shpirt atona që na e barti. Në nënë tjetër, bëzo musliman thotë, une e du Zotin, une e du Allahu Gjallahu. Dhe njënga djetarët e hershëm e ka thonë një fjallë që me ta po du me e njësë ato pika që kam qef me i thonë sot para juve këto dhe zunderuarë. Një gatitor i hashm ka thon kështu. Nuk qendron puna në atë se e a dën ti Allahun. Na ket thojmë e dojmë Allahun dhe mendojmë se e kemi përfunduar misionin. Thot ky dietar, nuk qendron puna në atë se e a dën ti Allahun, por qendron në atë se a të dën ti Allahun azh. Apo, nga se e rëndësishme është ai më na dash nëve, nga se nëve na në duhet dashuria e ti. Dërso ati nuk i duhet dështë një ajon E ajna dënë Kur ne e duhet ato mirë që shduhet Dhe kja Mund cilët me një shemull të kësoj bote Na ka njerë i bimë do shemull nga kjo bote Për me kuptu më mirë Se pa dushim se Allah të ta kanë shemull i majnalt Nuk krasot e me kriesa Po ka i shemull ka herë për me kuptu më drejt Në qovë se rinë Tri-katër vetë Tu pi kafe, tu ne të bu më vetë edhe përmendë ndër një personalitet i madhë, botnorë, nëjë kërëtar shteti i madhë, ose ndër një pasanik i madhë, i kësoj bote, kushtë do koftë shumë autoritativ përmendët? Edhe njëni për atyndëve që është aty prezent, thëtë, që a i filun e që ju përfërni për ta? No, njëri i sukceshëm, përshambull, kërëtar shteti, i fuqeshëm, kushtë do koftaj? Ajë mund këa i aranë. Me bo me thon Çu bgotum, kom dën fortaj mua. Ata që i pengojn, çka i thon? Po pe kapot dën ai ty. Kush je ti a çka ke boti çai po dën apo? Në ndonjëherë pyesum çfarë ke boti që më po dosh po? ti ajë njëri. Edhe pse është njëri, nuk mjaftohemi vetëm atë pretendim që ai thot, mua më dën ai, apo apo do i kapo? Nuk themi ashtu. Por automatikisht ja bëjm disa pyetje. E kush je ti? E çka ke boti? E çfarë punë ke boti që ai ja po, po, po, ja po dën ti? Në çdo fsë ajë bëjmë pyetje të tilla xhamatit i nderuar për dashurinë e një njeriu ndaj një njeriu. Ai bëjmë në rëpytë vetëson, unë e dua Allahun ose mundon Allahu po? Kush jam unë që më ndosht mu Allahu xhallah? Çfarë kum bune që mu Allahu xhallah më mdash. Çfarë punë kum bune? Çfarë statusi? Çfarë armë kam te Allahu xhallah wala që mu Allahu xhallah më mdash. Dhe ky është detyojon vazhdimisht që ne i duat gjithmonë takimin e dert. Gjit mund ta kimi gole apo më don Zoti. Sa të kërrmë çu sabah deri nkatkuh. A jam pa iti në Allahun apo më don ai mua? Apo kum budesh ka çë noshta e kom provokuaj, e kom gërvish, e kom prish pa ka dashin Allah, e Allahut jetë në randaj me japtë. Çështën muslimanit, sa bëh akşam çë kjo dërti ti. Çë kjo gajla ti? Sillet ka sillet, shkon ku shkon, bën çka dën, dërti ti duhet të mkon se apo më don mua Allahu Azza wa Jalla. Mirë, hojë, e kuptumë se du të me da është Allahu Gjellë, Gjellan hu Po, që ishe dhirë në se më dënë mu Allahu Azo Gjellë? Allahu si fletë kërkujtë, i ka folë pe gamberi sënë Allahu Sëllëm, me vdekën e ti ka përrundu shpalli, apo? Dhe tash, nuk e dimë në anë adënë Allahu Gjellë dhe huala Për me ditë se adënë Allahu Azo Gjellë gjemënat li ndërruar la musliman i ndërru Për me ditë se adënë ty Allahu Azo persam më mundi samo teatri keta për deshën shëndetin ti ashe, ashe, a është shnitëna është a do të qenë shnitëna jo s'do të shnitëna pritot apo kur s'dam kur gjë jera hat jemi një çndarsh jam apo se si pra. to pa e pati si s'dam diçka s'ka ndas tash pron ti as nuk e ke shnitën tu ardhas te shku po e priteton ekzistimin e shëndetit e priteton sikurse e priteton mungesën e shëndetit a ose ashtu ç'është do të thas Aja nuk shi jet apo. As nuk kanoj dikur shmonë me të lejmru, ka kesh nash oso së ka kesh nash. S'kanoj kur kush nga jash me të regu, a jesh nash o nuk jesh nash. Të edhin, a jesh nash apo nuk jesh nash. Nga zeshë ndeti, prej e totë, si kur që mungesë ati, ndihet me një heramtin. A në në qovë se këtë shemblë do të këtë fordardim, do të tek dashurien dhe Allahot a Zodgjët. Dashurien dhe Zodit pejnjeve. E që është hojgjë une me ndia po më dënë mu Allahu Azogel? Kjo është tema themelore kjo, kjo është e ja kryesur njëtën tonë. Po djetarët kanë thonë, nëse dënë me ditë vetë, heqë pa bu më vetë me kërkanë, ty vetë me prëhu, a i ki punë mirë me Allahun, a për dënë Allahun Azogel? A po dënë ty zutë e gjëllë vë ala? Kanë thonë djetarët, këtë mund të kuptosh për mes tri pikave kryesurë. A kuptohë? Jan tri pika kurësore përmes të cilave mund ta kuptosh se apo don ti Allahu Azel apo sikim mirë me ta. Mos mërtimi me lavdrimet e njerëzve, vallahi ti e burrin mirë ç'i dëm ti, po mos don shtyë Allahu kanë e dhan, mos më merr me këto fjalë. Nga se njerëz dinë me tildu pa hak, po dinë me sajt pa hak ti merro me këto tri pika që ulemati kanë përmendur. Kur e din ti një njëri se Allahu po don këtë njerëz? që e kërë e dinë. E para kanë thonë djetarët kërë e dinë. Se këj njëri sa so ma shumë e dënë Allahu një njëri, aqë ma qarë të i ka pun të fesë. Ska vezvesë, ska dilema. Për shambull, e ka bo Allahu azogjel një punë haram, për shambull një për punve që shumë për haptën Allahu në rupi shenë rëtë saj punë e kamatas. E ka bo Allahu haram kamatën, po a ka dyshim besimtari se është dëmshma, është mirë? He, ka më ta është e dëmshme apo është e mirë ha ka çart pse sa ai që po pe duhen shumë ai ka von zban zban zban 100% zban në momentin kur na fillon me kontestu po sahi ajo kështu ose kështu fillla me kontestu me pas dilema me pas dyshime me pas zvesvese po në punë që allah xhallahu ala e ka bot ndaluar atëre këto automatikisht vrejet në dopsi e dëshurirës Allah Allah të Allahu gjellohet në dhejnje, ka në ka dashtë Allahu mas shumëti, i ka dashtë shok të pejgamberit, po. e ka dashtë Ebu Bekri mas shumëti, po, Ebu Bekri, që në vëzhin, i këtë shembul, mundohën i këtë shembul, me e praktiku gjatë të rjetës ju, më shikë në meke, ju në mundu vazhdimisht me e dopsu mision në pejgamberit, së o sëllë, Dhe këtë dëpsim kanë tentu me e bo përmes shpifjeve, akuzëve të ndryshme. A i kanë thonë magjistar, i kanë thonë gënjeshtar, i kanë thonë përshpif, i kanë thonë për të mësën një njëri, për të pagun një njëri. Qështë të ti kanë thonë njështë qarë? Kur ka ardhë në dëdhia i srasën dhe miragjit, do tëtë e dinë pegamiri në sasëllë, për në nëtë, pe i mekës u shkun këtës. Pej kocët e kanë gritë Allah në qilë. Keni ndëgju pej gjullarëve shpeshë herë, për e sronën e për mirajën. Apo ashtë e qartë. Kur kanë ndëgju kurejshtë e mekës se pejgamberi sërë Allahu a.s. Po thëtë se ka u thunë qilë, ka u thunë atën, ju në gëzu shumë. Nuk ju në gëzu për faktirë se a i ka shkunë qilë, jo. Po ju në gëzu, ta shë kemi edhe një argument shtojcë me kallë du se kjo ka lujtë A përshe a i thëjshim në pirmati që kësë është mira vëtër. Edhe në shku tek Ebu Bekri. Se kam pasë më rëndësi që kënjëri me largu pe i pigamberit sërë Allah e sërë. Po kënjëri kënjëri ku një mësh me dështin dhe Allah e gjendë në vana, kësë ka dilema. Aja që ka këthonë Allah dhe pigamberit është e sakt, s'ka kushe lunë këtë punë. As, filoni, as, fistejku, as, shkenca, as, medicina, as, a ka thonë Allah, as A ta kete kanë gabim, kanë mu vërtetu se gabim e kanë. Sa so, ma shumë e dëna lau në azjel, ma shumë je i bindën ato që ka lau të kalemrua. Ska vezvese, ska dysime, e ka qartë këtë punë. Pra ndaj, kanë shku të eke bubekre dhe i kanë thonë, ai jaran në jetë që ti ke besu. Leqë, si kur së të thonë të na, rajke për toke. Apo, ta është kanë ishtë me rajte dhe, dhe përhavaje. Ne që i thaj ke qinë tuk pëvjen në diqka Ta është përdo që i ka fletru dhe në qil A ca i shimna që i ka lutë, pëjmatja i, sa mire i diqka Ebu Bekri që a tha Vë Allah i përgët, mire kam poshë A tha që i shtët A u vunë dilemë, të ashtë e që andodhi A, a dy shaj Që ka thunë Ebu Bekri ni, Që kja është e ja e kërësori Aj ja që i e dënë Allahu në zogjel Dhe ato që Allahu e dënë Që shtë të ndihet Ka thonë e u Bekri E kallë e ha hakkën A e ka thonë për nimej që u shkunë jo që la për rreni ju Ka thonë që hajt dhe vete Ka hon i dhenë Unë i besaj u Po hajtë s'ka unë që a me vetë A ka thonë aj? Pra ndaj A ka thonë Allahu Azogel që kjo është e kjeqe A ka thonë që është e dëmshme Që ka kini me përvu për me po që është e kjeqe Qka ki nevoj ti me shku me këshur, hajtu në të përvoj, a është e mirë, a është e kjeqe? Ski nevoj. A ka thonë pejgamberi sa se kjo është e kjeqe, kjo nuk banë, do të midonë në fondë, me ndëgju. Përëndaj, shaj e dashuris, se Allahut, azujen, dhe një rupi është, se kjo rabë, si të ndëgjën që ka thonë Allahut dhe pejgamberi, që tësot me njëre, bo të rahat me jëre. Ellu nuk qyyr më pas kësaj, apo ja çet mirë kti apo nuk pjaqe të mirë ti. Apo ka fitim apo skopov, apo ka vitim, sa më rëndë si kemo. Ka thonë Allahu dhe pejgamberi, mor fund kjo punë. Kjo është më e mirë afta. Sa më të ngushëm, sa më stabil jem këtë rrafsh, më shumë është një dhënë që Allahu po na don. A kuptuat? E dyta. Çuçi e di se Allahu po më don mua. Kan thonë ulemat që fyel dietarve Ulema të kanë shaj e dytë që tje përvanë vitën të në tënë se apo dënë të Allahu shumë ajo është kur po falësh për ta apo kur pe bëni i badet për ta apo të vjen amëll apo të vjen idhë se i badet i koshia apo koshia e nuk shiot me shijin e guës për me shijin e zamërës a ka thonë pekamberi sasalem thëla thunë men kun në fihi u agjet e bihin në halawet e imanë Ka thonë përgambirës, jenë tri sene, kush i vepran, e shienë mëmbëlsirën e imanit. Ka thonë vetë përgambirës, imani pas ka mëmbëlsirë. Kër të falësh, kër lërgohësh për një harami, a njësh, quk nace, apo për të vjenë, ranë namazin, me mujt, me kry, me dalë, me qituit, cëlla është të përgjë. Nuk duhet me pasën garkjes dinin. Ai she ka ngarku veten me fe, Suneban se ushteron feja. Po nëse ti e bën fin, një tuthimin këtë dynia me ushtu për mësoj duket le ta vë. Neri opapo dru di sovjetnish që ambulla. Mercedesi pe kirë vetëm atë, vat pëlqim me për njerëz më të mirë. Më e bajjë shpinën ushtiron, duket kir më i kesh në dynia se ta gjithë spirtin apo me çit spirt. Sunaj. Po me përdor migroch që duhet, gnaqesh ta vë. Edha që e përdor fin, që ç'i ka thon Allahu kënaqur të i gëroftën. Apo ai që e ka marrur vërtet se ka thon nuk gohat në spin. Mercedes zbot në spin. As nuk greqet me konap, po ndashu kënaqesh duhet me hyf me dhëzë dhe migra, apo. Qose e respekton kënaqësh. Nuk e respekton është çati që ka marru Allahu. Unë do me ngrej me me me, me konap. A kënaqësh, duhet të keri më i keq në botë, ta nxirrë shpirtin. Edhe feja qe sot Allah u ka ngrajë që sajtë, bënë qështët, e në gënë Zotin, kënaqës me këtë fejë, nuk e në gënë, do këtë e ronë, do, do këtë e fështirë, do këtë... E kështë të më rafë. Andaj, do të mu kënaqë, a dini që ka pasë njerës pëjtë parve tonë, ka thonë, o Zot, që, që, që, në gënë i këtë fjole vazni, ka thonë, o Allahu jemë, në qovë se a ketë saktu dikuj ka dorë në var, në var superb më fal, u krye puna, si desnjeri s'ka më namaz os kurjë, ke bójë që bójë. Ka nos Zot, ja paçi caktuar diku të në var më fal, bënë më më fal në var. Çaq u kënaqaftën. Në së madh i në Xebeli Kulikar Deka ka thonë merhaba, mirë se vjen në musafir, çmoti ke na frit. Qan wallahi nuk po lakmoi me mbet këtë dynjë për shkak të bukurive, e për shkak të zjereteve, e për shkak të ushqimeve. S'po lakmoj më me mend këtë dynjë. Çi tash merrën për kët punë. E pse po lakmoj më me mend këtë dynjë oh mall? Ka thon, po lakmoj me me më mend edhe një ditë, më shumë më fal edhe pak edhe më ngjinu edhe pak aftë. Knaçi e kanë pasion, knaj, i ngëzu kur ar vaktin e namazit apo thon. Ai që i gëzohet adhurimeve, ai që i gëzohet se Allah ja ka mërcësuar me rën sejdë, ja ka mërcësuar Allahu më largopini harami, ja ka mërcësuar Allahu më kjo i badat. Kur knaçet Kjo është e se ti, te... i ki punë mirë me Allahën a zë qenë. Një mikë që t'ka bonë mirë, apo? edhe cërë ma shtë jo, ja, një vjetë, dëjë vjetë, dhe zëtë. Bre, mi ku jam një punë për në vynë, me ma kry, do të dhe një komunë, ajo është ljashtë atje, dhe një komunë, a për të veç një letër e manzirë, po qysh, që është për të i për të i? Këna që është të shku pse, se pëmuj po një mikë të e mi bonë mirë, apo? knaqësh, asë nuk e njën ljodhe që i parin renë atje, asë i të të me prit, asë me pagu knaqësh pëse? Se i të i bo mirë dhikuj që i dënë atë Andaj në qofë se e dojmë Allah në gjëllë duhet mu knaqë të vë adhru duhet mu knaqë në të vë nërgu për e ramëve duhet mu knaqë në njën e adhruimin dhe Allah të bareke dhe treta ka thonu lemat që shëtë dinti se dënë Allah në azogjel je pëmiri me ta është kur te, i knaqën aj që dhënë Allahun nuk ankohët të kënjerëzit aj që dhënë Allahun le që i kujton vet begatit Allahot por e i mësën tjertë në më falru Allah në azogjel sa të mirët i këpë Allah mund është me një gje Allahi nuk mund është me një gje një selmen a mungu, si të rrim që shënë pun, Allahi që me thonë lekshte Allah, kur kun, së po ka pun njerësët, ku të që të rrim ankohënës Lekë, s'piamrinë mujë, mujët, s'përshkonë këmë e këta. Sëpëhanë Allah. Kujt pjankosh? Pjankosh kriesës për shprova të kriusit. Allah, këtë imë në përshkaj smutë, gruja smutë, aja smutë, këtu këtë? A dindër me thonë, o, oh, alhamdule u knaqëm. Në ka gëzë zotën me të nëtë mirët, a mu është me thonë kështapëm? Një hoqë kallë zanë, thotë përmë konë në qabë të bo thët edhe isha në safa dhe merva këta gjithë që në shkojnë e di në safën edhe mervën aty mas të vafit dhe në bësaj safa merva shtatë her me bësatje hëta i hoxja dhe isha klak ështaj thë isha i lëdhë shumë smësha me ishë e bu në të vafit më thë po lodhë dhe fart në safa dhe merva e paguva të i kodhë dhe kolica të, të hypë në taj atë atë të bajnë edhe paguva njën hypavë thët të mbaj U baj kësaj, u bijkë me esën kom, u moi kë për për murin. U baj kë për murin, çaq çaq shtire kësaj. Ngon e kësaj, mbolll vllazni. I thash aty, "Nalloj veç pak bre. para." U nall para asoj thash. "O i hall, çka ort halloj ti po ecën kom, çe koksi, automjetin po s'kam me pagu vallajs, me pas s'kisha hjekun." I thash aty, "Prer veç pak këto." Thash, "Koja mora nikollizash, hyp ti tash eto afën." koripin koris ploka ça tha nuk tha është se çu me gazetë pak nuk tha gazetë tha çë bëj far zoti kam mpoçi po rihiq ma çej me herë të mirë na vën kur ky zot keç s'm ka lënë na vën subhanallahu këtu je këç këtu je këç këë edhe në këtëto s'u ankuopta tha gjith zot jamu kon mirë na mua çe edhe ti tash un po tu ik ma çej mirë më pak u kolis na vën çu dohet më dash Allah gja levolla mos manku mirës alhamdulillah Pump çysh ka ka miri kem alhamdulillah po mungon kjo po ashta asht imani asht falendrej Allahu xhel dela jo vet po edhe kurtënish dikon qe an kot thoj vllai ashta ka pa Allahu qe ashta ka pa Allahu qe ta ne nje rresht ne hoqi kan hoq maro be fu kara lokut sys po mua na miçel i ka thon xhel vallahi ti je i pasu pas për vallah, i ki, pas për po s'po kallzon vallahi us kan pare kan vallahi ekipos po kallzon kan po vallahi s'kan mir, at, ka miri atomet ka dukur qe ki pare Të në djelë që çatsynën e diavlit që po shhem më ta. Sa para po mashet? A 10000 po ti jape ama, s'do valloj salloh. A për çik i lëdh? Edhe këtë tjetrën me ti ngjesh sa sa sa miliona bën tjetra. Një pasori i smu, një nerv si punëke, që ta është një drejtori fabrike, 500000 euro ka pagu vllazi, operacion në nerv mja bullsu, pak me livrit komunaftën. Ti as s'e merresh bile livrit liravt. 500000 e kishte mra, a vësh ti nervo afta. Andaj do të manku Elhamdulillah lakandru Allahu te na jelanu huapon. Andaj pi shane vet dashnisi Allahu na don, është mos muan ku. Po më thon elhamdulillah, elhamdulillah. Ma jeth tjetër mi mson më thon elhamdulillah. Që çsto për jetë ot dashnia te Allahu jelanë valla, dhe çsto njëri te Allahu jelanë ona pa don afton. E pse thash këtë temë është temë e çura, është për akt jetës ton. Çe thjon më i më dashur Allahu më na dosht. Mir po, është koha e xhumat nuk po duqem vetë kalua skuan, nuk e respektua dhe dot rregullën e kuresojmos, po Allahu sallallahu namalluar se Allahu Allah më na dash. Ne Allahu namall se më na bën garop të ti falendërues, që ia dinë të mirat dhe falenderoj Allah xhelal vel ala. Dhe për të, të mirat e duajmë Zotin xhelal xhelalu. Dhe duhom namën Zotit, dhe bashkuam namën të Allahut azza xhel. E nuk kan kohëm. Nuk na duket të shtir më falë, nuk na duket të shtir më agjërua, nuk na duket të shtir më laku pinë harami. Po gëzohemi kur msojmë diçka të mirë, edhe mundemi me vopërit Allahut te baraka ta. Zoti ju shpëlib për, për vërmendin këtë dhikënxion dhe përgjithësimë, andaj fjala e fundit është vëllezër të nderuar, bonegalën jetën tonë, a m'donu mu Allahu apo nuk m'don? Me çt gale çon sabah dhe me çt gale bjer nga kësha me flet. A m'dosh ti Zoti sot apo sot diçka bona që pëgat e kum prvokupa ka dashni jeta. Allahu na bof nga ata që i don. Zoti ju shpëlib sallallahu aleh Muhammedin wa ala, ala alihi wa sahbihi sallama.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 Fa inna asdaka l-hadithi kitabu Allah Wa khair el-hadji hadju Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam Wa sharra l-umuri muhdathatu ha Wa kulla muhdathatin bid'a Wa kulla bid'atin dalala Wa kulla dalalatin finnar Thumma emma ba'd Të gjitha falendarimet, lavdrimet, të dhurimet tonja të konë Allah wa të zhojjal Aja është i vetëmi që mëritan të dhurot A ti ta koni tërpushteti, tër sundime Gjdo gjë është në dorë në ti Nuk ndodh asgjë në këtë botë pa lejen e Tij. Madje as një flet në bjeshk, e as në pyll. E as kur tjetër nuk bie përveçse me lejen dhe dijen e Allahut Azza wa Jall. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet më të drejtë askush pas Allahut Azza wa Jall, një i Pashash i cili është i vetmi. Sikurse dëshmoj se Muhamedi Sallallahu Alejhi dhe Selam është rob dhe i dërguari i Allahut. Vlezët nderuar, në këtë hutbe në ka ditë të bekuar, ditën e xumë. Po sugjeroasin që duke e përcuar edhe temën që e patëm edhe më herët në lidhje me atë pyetjen e madhe që e kishte bër ai dietari dhe thashë se ne të gjithë duhet të jetojmë në hijen e kësaj pyetje, në hijen e kësaj brenge, në hijen e kësaj këtij preokupimi që i ka shqetëcuar vazhdimisht njerëz të mirë dhe të devotshë. Pythja ishte se a thua val në adonë Allahu Azogjel neve. Kë nuk është për të mbjell pesimizm, kë nuk është për të dekuraju dhe për të alëshur rrugun Allahu Azogjel, për është një brengë dhe dertë që gjithë mund duhet të kontrollojmë, të për cilin vetën tonë se a thua val në adonë Allahu Azogjel. Dhe prej shenjave që në adonë Allahu Azogjel levala i përmenda tri kryesorët që i kam përmend djetarët të mdhejnë. Po pa ndoshta pas ashtu ne 3 pikave dikush ka mundi si të thotë, në rregull hojë, e kuptuam se është breng, është problem, a na don Allahu Azza Xal dhe e pam se çysh ndihet njeriu kur e don Allahu dikon. Mir po, si ta arrijm deri atje? Nëse nuk ndihemi si duhet, nëse nuk po e përjetojm dashurinë e Allahut sa duhet, atë çfarë duhet të bëjm? Cela është rruga praktike që ne duhet ta ndjekim atë rrugë? që të arrim diri në shkallët e atyre që Zotë i Gjellevala i dërë. Për këtë djetarët islam, kam përmendur pikat të nëryshme, së bebet të shumëta, por unë dua që mrena kësa i kohët të shkurtër, të përmendi dy shkache themelore, të cilat duhet gjithmon të kemi parasysh, e të cilat janë të dëmosdashme për gjithdo njëri i qëri dëshiran dhe e ka dertë që Zotë i gjithsis me edashtate. Për para këtë një pikeve, duhet e thema që e kam përmenet dhjetarët se Në qëfë se Allahu të danë Nuk të banë danë pas tajnë mas ti, kush dënë e kush nuk dënë I për në qëfë se Allahu nuk dënë Wallahi nuk dë banë dobi këtë dunjaja me dash të ata Në qëfë se e ke përkra se Allahu në zogjenë Nuk është gale pas kësaj kush të përkra e kush nuk të përkra Por në qëfë se Allahu nuk të përkra në qësë Allahun nuk të mëshiran, qësë Allahun nuk dan, atërë, nuk të krympuën të gjithë me dashtë e me të përkra, nga se nuk dojnë realeshtë. Pra ndaj, ajë që e ka fitu Allahun, si bëndën pas kësaj që ka ka humbë, nësaj që e ka humbë Allahun, nuk i bëndë dobi mas kësaj që ka ka fitu. Këtën regullajetësore, që duhet në si musliman gjithë mund të kemi parasysh, dhe të kemi derdë dhe brengë, sa athu A më donë mu Allahu Gjellewala? Po, mu, edhe ty, edhe ty A na donë Allahu Gjellewala? A na përmendë Allahu Gjellewala të rabtët i të, të mirë A tëre kur përmendë rabtët i Emni jonë Në cilën listë është e ka Allahu Gjellewala A është ata që zotë i thët me lajkeve Që kërubë jam që unë e du Du në ju krejt që jeni në qil A lakot e emni e të kështut A po zotë në rujt është nga ata që Përmenet pëndryshe Pre, duhet që qëfar në shpije diri të kë dashurija Allahu të azogjen ka të shumë tapika që ulemati kanë përmen për dua që ti përmeni dype t'yne edhe shumë shpejt që mos si ju marrë dhe shumë ko edhe mos të zjatën e këtë hodbe nuk mune me dit asun, asti, askur kush në këtë bot se kur Allah dhe një njëri për vetë se kur Allah otë nga të rëgan a mune dikush me dit pa shikun Kur'an dhe pa shikun hadithet pegamirët asam, qka dënë Allahu dhe qka nuk dënë, nuk murët me dit. Nga se kur kus flet me Allahu në gjellë levala, edhe kur kujtë Allahu si flet, ka marrë funda e pun. Për me dit, kanë edhe Allahu gjellë levala, ku duhet me këshyrë? Kanë duhet me vetë? Duhet me vetë Allahu në zogjerë. O, zote jonë, kanë edhe në ti? Allahu po përgjigjet në surën Ali Imranë. Allahou qala: "Kullë nën çon tum tuhubbun Allah, fattebi'uni, yuhbibukum Allah, wiyaghfir lakum dhunubakum, wallahu ghafurur rahim." Kët përgjumën kët përgjumën rrugnë, allahu po përgjigjet këtë pyetje madhore. Thuaj: "Në çovse doni Allahun? Ndjek në rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Yuhbibukum Allah, yudun Allahu azza wajel. Allahu kët pejgamber nuk e ka dërguar më na kallëzu çysh mjellet fara e çysh livron arat." e qi sharton pent se ka qen për kët punë Allahu xhallahu ala. Por Allah e ka dërguar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam na mësu se çdo rrugë na çon tek Allahu xhallahu xjalaluhu. Prandaj, çdo muslimant në adhyrimet e tyne, në jetën e tyre, në gëzimet e tyne, në pikëllimet e tyne, ai konsulton pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ai i pyesmë ja rasulallah, e ku mbun jetë me martu djalin, çish po thoshte më apo çish duhet më apo kësaj darsme? Ja Resulullah, m'ka vdek baba e nena, çish duhet më a marrëse puna? A e vësur na pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Pasimi i tij vëllezëruar është rruga që na sjell deri tek dashuria e Allahut azza wa jall. Deri tek ajo që ka thonë vetë Allahu, "Yuhbibukum Allahu, ju don Allahu nëse e ndiqni rrugën e pejgamberis sallallahu alajhi wasallam." Një nga, nga dietarët e hershëm kish thonë kështu. O musliman, në qovës e ki mundësi, kur të livrit s'pejveni, edhe kur të livrit s'kokën djalthas, edhe në qatë mëmet me epyt, ja nësullë Allah, a bënë me silë krytë azban, e latë herë vete pejgamberin sërë Allahu a.s. Të sune vetë të vorëj ti me shku sa isfletë, por vete hadithin e ti, vetë i sahabet e ti që kanë të rësmetu sunetin e ti, se qysh përna thotë në këtë situatë të ja bojnë pejgamberin sërë Allahu a.s. Prandaj, Dëshuria e Allahot fitohet përmes rrugës pejgamberi sër Allahu a.s. Dukë e nik rrugën e ti, duke respektua që e nga kam su me respektu, duke undalu nga jo që e nga ka dhun me undalu. Prendaj, qështë ka mundësi me e fitohet? Dëshurin e Allahot a zogjel, një popull, një umet, i cili ka braktis fatkecisht veprën themelore, Me tërë kavdek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke qanë paraosit. A dinë muslimanët deru? Me çfar fjalë u dek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? U dek shpirt ka qanë me këtë fjalë. Duke i dal shpirti, duke i dal shpirti, thanë te Muhamedi alajhi sallatu wasalam, "As-salatu was-salam wama malakataymanukum." Namazin, namazin mos gaboni me elon. Në rruga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është mëufal. Më i fal 5 vaktet. Ajë që dënë me dërë nështë Allahu Nuk gudëzën me loë namazën Wa ma meleket e imanukum Edhe emanetin Tu ka besu një pun Tu ka besu një manet Që e janë ven Që kjetën Allahu në gjellë u ala Dhe që të adën Allahu në gjellë u alu Qërshëtë u dekë Muhammedi sallallahu a.sallam Andaj Ajë që e praktisë namazën A adënë pegamberin a.s. Ajë që e të dënë emanetin E keqë përdorë punën e ti Që kjo e adënë Allahu në Për ndaj rruga me do është Allahun Azogjel Dhe me ne do është Allahun Neve Kalon për mes Jetës i Muhammedit Për ndaj një nga djetarët E më dhaj kështonë maherët Kaj të rrugët Qërë këfjot se ma dhe është Të gjitha rrugët Të gjitha dyjert Që qënë të këllohë gjellë le ura I kam shilë Allah Azogjel Përvesht një dire e kalon qilë qil, Cële është e dirë A jenë cële në ka es pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem kat dera. Kushdo që niset tek Allahu el ala, jashtë rrugë do ta gjen derën e mbyllur. Andaj lutemi Allahu el ala që ta bën nga pasues të den të fjalëve që jemi të moralshëm, të sjellshëm, të kujdesshëm, të mirë, solidar, bujor, fikrenor, trimë, çdo sa kamsu pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Ta besojmë Allahun çdo sa kamsu pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Ta adhurojmë Allahun çdo sa kamsu pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Ta Doë unitetin tjetrën, çështë që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Çikjo rruga që na spihet deri tek ajo që na po e kërkojmë, Allahu më na dash. Edhe e dyta, cila është shumë e thjesht, e dyta që na mëson që Allahu më na dash, ai dinë se Allahin nderu, është me dash unitetin. Me ndihmën unitetit, me afalin unitetit, me u bashkuën unitetin, me qenë bashkuniq, çfarë Allahu na don. Nga se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, yadullahi ma al aljamaa. دور اللهوت الله, الله يدن عطا تزلات ين باشك ين اونيك ين ماني من فيال من جوي مع دوش نياتر الله جل وعلا ثات نال قران نتشو فيول شني منيرت 2000 كومانديني كوشلشون فين الله تازوجل اي بون زرار الله تازوجل يو والله فسوف ياتي له يسيل الله بقوم اسيل الله ني بوبل تتر اسيل دبوراتير çfarë cilësi ka ta burra ju i habu ju i habuhum o i habunë ata i don Allah i emanuar dhe ata i don Allah i emanuar pse o zoti don kta njer e dilletin alel mu'minin kta jan perqulen te rahmet ji te mir mes vete per kta arsye i don Allah xhel lewala çe fjala e dyte i don dy Allah pse e don Allah dikat andaj tkimi dhimbjet perbashta po te gzimet perbashta që ashtrim dorën e falës në një tjetërit, që shpesëm që allahot në falë neve. Në medinë e një grup njerës u quë dhe shpifi për grune pekamberi sër Allahu A.S. i tha se gruja pekamberi të për më ralshme, a ka shpifi me e më dhe se kjo? E bubekri i një majke njënit për aty një që shpif të përqikën e ti ajshën, dhe tha ti për shpif, unë e pët një maj muj për i muj për tjepi, ti për muj që shtra, kur Harruë për që të një majën e ty Qëka tha Allahu Jelle dhe wala Fa'fu, wa Fa sfehu, falli, tejkallani, ka gabun jiri Ela tuhibbuna një këfira Allahu lakum Askri qëf juve Allahum jau fala Falli, tejkallani, që të nafala Allahu neve Dujuni që të dhona Allahu Jelle dhe wala juve Ndihmoni që të ndihman Allahu Jelle dhe wala juve Kjo është islami Pra ndaj, një pja lijët radiallahu anhu E ka posa imen Husein Ibn Ali, Ibn Hosen Ibn Ali, e ka pas emë në ndryshë e ka njëf njerëzit si Zeynul Abidin. Qa është Zeynul Abidin? Hi e shia, stëllia e njerëzit dhe vatshëm. Ajo kësë zbukurimi muslimanve. Kër ka vdek, ka njeri, kër e ka nla, ka në pa në shpit dhe vend shaja. Që fa në shaja e ka pas shpit? Duk e bart, mil, natër me uqukë fukareve të dira, kërës se ka ditë sa e pojnë i manë. Kër u dekë Hosen Ibn Ali që kënjëri një ditë u hitë e një musliman me vizitu kër u hi e ka pa po të kajtë që kjo është imani që kjo është dëshni e vërtet që ta njërti të në Allahu Gjellewala që kanë rahmet për një një tjetërin u hi Hosejn i bënu Ali të një njërë dhe ka pa po ka ja, ka po të kajtë ka thonë ma ju bëkike ja eki ka thonë o vëllajem për për për për për kanë që ka është eja që ti ka nëzirë lë Kënë vje më marën nuk dhe medal Jumë jum bo, jum bombës medal për shpistem për i borqeve Më kanë karku borqet Sëmë për i kthej borqet Qëka i ka në Hustil ibn Ali? Kë njëri që Allah e ka dash këti Qëka i ka lën këti e për? Ka thonë Borqet haraj o vlem Jënë la të borqet Se kur u letë kushila? Onë e i kom la, të mi jetin e të borqet Ski di bërq mua pëtët Ka në vla, po shumë janë Shumë, nuk ka e punë 50 euro, çyrnën yerin që ka kuptuar tamam që do të më udhash çka ka thon. Kanulla jam, një lot i jotin në façën tonë për moshë, mba i shtrejt, se ke dynjen që e kam me dhënë afton. Krejt i ja pish me po të kujt. Qitaj din Allahu azhjel. Qitaj din Allahu te bara ka utara. Qitaj din Allahu jelle wala, që, që duan bashkohen. Aja që ngje po është e lirë. Përball vëllahut ton që kia po. Fatkesirsat, sa familje po na ndod mendi si hojallar. Hajde ojme na apartuese, iksh rri vllau me vllau për një dy gishta to kaptan. Subhanallahu. Falja krejt. Spri shpun. Dënja është kjo, kapërcen afton. Po mos mos kapëm për dënja, mos kapëm për tokë, skreçi që, që na amin në barkun e saj, gazë nuk jave, nuk e dën Allahu në popull që për tokë vrahën. E për pula vrahën, e për lop vrahën, se dën Allahu këtë millet afton. Nëse dëjm Allahu më na dash, duhet më u dash me zveti. Duhet më ndihmu me zveti, duhet më zgjat dorën. Ellë më thon Allah jam çaj lot në façën tonë, për mua është më i shtërit se keç çka kam, ke ti do veç mos me të pa mërzitshëm aftë. Po vallaj kushtu njerëz bëhen, ndryshon gjendja hyne. I dhën Allahut e baraka utara. Kjo është edhe themelore që ka thënë pejgamberi sa më çështyrë dhën Allahu xhalla xhelaluhu. E shumë tjera që kanë përmban ulemat, po shpesoj që këto dyja do të jen porosia themelore e kësaj hutbe. Ai çka dert për më dashur Allah xhalla wala, ky njeri i përqiel mësimet e pejgamberit sa sallallahu alajhi wasallam dhe i don muslimanët edhe u urin për krah muslimanëve. U afal muslimanëve dhe është unik, nuk përqahat, nuk ndohat, i don, i përkrah, i mshiron muslimanët. Allahu na bëft të bashku më së veti. Me kaq po do funson se hut me duke lutur Allahun gjithë lavdja që na fal gjinohat tona. Ne s'e sallallahu më thë që asnjë gjuna që e kemi mos të lën, po të na fal. Halo pa të pejgamberisë. E lësë Allahën e madhë, qësë dohë rrejtë që në zemërn tonë për një një tëtërin, halëa pëtë dalë pë gjemië, së Allahë për zemës më largu, e me dalë, me dashë një një tëtërin. Dëbashkumë, të falonë, sikur se në ka mësu Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. E kulu kauli hadha, vë stakfirullah li velë, kumë fë stakfiruhu, inna hu huvel gafuru rahim. Alhamdulillahi, Rabbil Alemin, salatu wa salamu ala Rasulina Muhammadu ala alihi wa ashabi wa më nëtëbiham bi ihsan ila ju middin. Harroa me thonë pjesë në parë një mësim që është mësim jetësorë. Së përkam që e fëm u largu për ju vëzhë, për e o dhënë he dije këtë mëse mafë. Nga se me vetë e këmë marë përja tjetë, e së shëpa se vëzëratë që e këmë marë me vetë e mësë më ujëpë. Për dhej, një minut shëmbull të shkurtë Në dietar ka qenë i madh edhe e ka pasni kishë i ka bu shumë zëllim. Ai kishia si shkolë musliman. Ai kishia ditë për ditë piajgun bërllogun këtij njerëri paraderës veç me mi aplas zemrë, veç me i buq kësh për kurth veç për gjum bërllog. Edhe ky njerëri kishte marrësh ku s'pia gjum. Dikur u plak ky kjo hoxha, ky musliman miru u plak, edhe djemt e tij rreth tishin për rathsit, çë djan të rath babës para se me dek. Baba tha, "Ma thirrni brekëshin mëspritofshi." Shku në e therën në këshin. Tha që apë ljubë kjo plak, që apë më thyrë tash muhë, që ka ka? Kur hini, a i si shku mësliman heq? Kur hini, tha, bitemi dineve që pak për jasht se e kam një punë me këtë këshin. I tha, hajri shu Allah këshin, që ka u bo? Tha të veq pata një punë me të kazu para se me dhek. Tha të apeshe qatë kofë qatë ja? Tha të po, pesha. Vallaj, tha të me qitë kofën çë 20 vjet berrlogun që më jon paradherëm të ajë vit berrloga tjetër. Tha edhe mos më kon deka, kurse shaqallzu. Po kam dëroqi të nzoi ndjemtë mi e tani nuk duroj sione. Pesh po të kallzoj që ki kujdes apo. Tha so, ai tha ai, sish musliman. Tha tan kon e kë di çunë po ta boj, edhe ski fol kurzo, po të vallai tan kon. S'kam dash me të shqetësuen ty çu sti pam shqetëson mua. S'po domun ta kthej me të keqë çu sti pam bon keqë mua. Çi kë apo Rusia? Tha, ku jem sullak shtut Pikati këtë mësime Që kjo është hedija që përdo me odhona pëton. Tha, që shtuna mësuneve Muhammedi sallallahu alai sallam pëton. Që shtuna ka mësuneve së qudi kjo Prandaj, ban pun të mira Edhe thuj njerëzve Që kjo Muhammedi sallallahu alai sallam Së është rëzik, më stutni Pe njerëzve që kam bon jet në ngu Pegamberin sallallahu alai sallam Së janë të rëzik shumë ata, të mirin ve Allahi ata Vështë mirë kipi tine. Ai qi e dëm pejgamberis sa se m'sbon zarar, s'bon keq i nimitjerve, ç'i s'u nam sa neve Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ç'e dikush një tasmim, thoj, ç's'kamsu pejgamberin më bë mir vallah jafton. Letë dën dikush pejgamberin për shkak të mirës tona jafton. A din sa sevapun e ki? Letë dikush oh Zot elhamdullillah pse ti keni mua jafton. A koma mirë se dikush më dashur Allahun e ti sebab. A koma mirë se dikush më e dashur pejgamberin a ze me ti sebab. Ç'i kjo është ajo që ne na duhet. Andaj ne na don Allah xhallaxallahu. Allahu në ndihmovë në punë tona. E lësë Allah në madhë që gjdo i smutë që si është për muslimanëve Allahu me e shëru. E lësë Allah në madhë që gjdo muslimanë që ka borë që Allahu e furnizovë të borë që të më këthi. E lësë Allah në madhë që gjdo muslimanë që u dikë për muslimanëve tonë, babalarve, gjyçve, nonave, gjyçreve, motreve, o Allah, bënë i rahmet, fale u gjunat, bashkanë anë gjene zbashku me ta, zbashku me Muhammedin a.s. Sigur qelës Allahun që çdo kohë që gjaku mosnone po dërrët, Allahu atë gjak më rujt e nderin më rujt. Eloh sallallahu ne madh që të ndëgjojmë lajme të mira për çdo musliman kudo që ai është në këtë botë afton. Të gëzohemi me gëzimet e tyne e të pikëlohemi me pikëllimet e tyne nga se këso na ka msu. Këso na ka msu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj dërgojni selavat mi kët burr të madh, mi kët njerë të madh.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 وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ فِي الْعَالَمِينَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ